Maia eta ulkiak. Kaixo, unon. Kaixo, zer nahi duzu? Ba, sukalde aldatu dut eta mahi bat eta ba, lau aulki edo nahi ditut. Hmm, eta nolakoak nahi dituzu aulkiak? Hmm, ba, ez daite, egurrezkoak, betikoak. Den dena egurrezkoa? Bai, hola garbitzeko errezago izango da. Bueno, bai. Eh, bueno, bi modelo ezberdin dituzu, eh? hauek betikoak dira. Zabalak eta karratuak. Beste hauek berriz txikiagoak dira. Modelo berriagoa da, hm? Piskat borobilak, ma? oso politia dira eta on, ongi saltzen dira. Bai, ba, behera, eh? gustatzen zaizki. Eta ze prezio dute? 30 euro bakoitzak. Ba, ba ondo da. Auek ere mango Eta maila? Bueno, ba, aulki hauekin nikuzte dut mai borobilau ondo doala, hm? Kolore berdina dute argia eta materialare berdina da Aizu, eta hau hondiago egiten da Bai, bai, bialdetatik, eh? Hemen azpian dituen botoi hauek sakatuta hondiagotzen da. Eta honek zenba balio du? Honek 400 euro balio ditu. Mhm. Uh -huh. bueno, tira. Ba, eramango dut. Zuek eramaten dituzu etzera? Bai, bai, baina gehigarri bat ordaindu behar da, eh? Bueno, va ba... Orduan prestaidazu dena eta ordainduta utziko dut eta gero furgonetarekin geratuko naiz ba dena hartzera, eh? Ba? Osondo, ba, zoaz kutxan dagoen eskarengana eta berak kobratuko dizu. Ondo da, bueno, ajo, eh? Jo.